gondol, csak alfában horkol, csak meleged termel azért, hogy egy perccel előtt költse ki a világ földi tojását. A központtó kapta, hogy maga alá rakja, ér egy, -e szerényen, egy rényen, a szerényen, egy rémen, mindenki saját maga cseri. Már reped ez a burka, és durva lelkületi egyén, kretén. És férfi egyben sógy, hogy hozzak előre számára számára számára. Hevét, ég, bezárt szavazattam. Vajon mely jegyben? Csak ezt kérdezem, Én s fejem nem szílik dróton forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag Szemre vételezem azt, hogy az mi? Jöhet éjszakról némi éjszaki fénye De belenyúlhat a rusz medve, mancsak.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 5 perccel múlott reggel 7 óra, mint mondottam, vala volt, holnap nem lesz élő lebonyolítású Kejfe Jancsi, mert hútmezővásár leszek, ha eljutok odáig, ahogy jövő héten hétfőn és pénteken sem lesz élő lebonyolítású kejfe Jancsi, tehát lesz csütörtökön, pénteket. Ezen a héten a jövő héten pedig kedden, szerdán, csütörtökön, hozzátéve persze, minden mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ország, Aztán a jövő hét csütörtöke után legközelebb szeptemberben. Egészen borzasztó idő van, ahol én lakom, ráadásul köd is van. Nem nagyon lehet látni, mindenhol csigák vannak. Száz os páratartalom van, mindez 15 fokkal. Nem voltam még Indiában, vagy... Egy választás mely sors döntű, mert vissza. Nem nem hozó, tudom, hogy a mómas hol élt. Ület úgy hélek. Malajziába nem tudom az ez a Filipov helyett, mindig arra hivatkozik. Ület úgy hé lehe, hogy erra hontót marha magyar szavazó. Kidőn eljön majd az a fényteli nap időn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, poridig, bozát így, bujanyinkon? Automatikusan fölébredek, azzal nincsen probléma. Aztán kávé egy, kávé kettő, bár ez a hompola, én kávé, de van volt kávé 2 és kivételesen a Selkútnál, önök Selkút megjelentést hallottak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 0614890999 és 0636771161, végül is lehet, hogy jövő éten péntek, amikor már nem lesz műsor, akkor is felébredek, és azt mondom, jó reggelt kívánok, 0614890999, és akkor Krista azt mondani, de már nem vagy ott a rádióban, mire mondom, nem számít semmit sem, 0636771161. Azt mondják, nem kell ellenség annak, kinek a barátja magyar. Pattyú a a Európa, nem ilyen gyereket. Ami a is 14 éven aliaknak nem éve, felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Nagyon sokat vesztettek, akik tenne nem jöttek el a nagyon messzire jött emberre. Egészen elképesztő volt személy szerint uh, nekem átélni azt, hogy hány ember számol arról be, hogy a visorom által alkott képet a külvilágról, mert egyébként mással van elfoglalva. Hát, ezt ne tudják meg. Szóval... Jó reggelt! Jó reggelt! A megy hódvező Lázárral is találkozik? Nem, a Lázár csütörtökön lesz a rádióban, a Lázár az Pesttel lesz. Nem? Aha, jó. Hát ha csütörtökön nem tudom telefonálni, akkor csak annyit adjon a Lázár úrnak, hogy gratulálok a cikkéhez, mely szerint egy tár lencséjét az ellenzék eladja a hazáját. Meg gratulálok a szobref elvesztett helyrégőzetessi perhez is. Igen, olvastam reggel.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 Hallgatom Dési Jánost és Dobrev Klárát, Dési Jánost és Cseh Katalint és bármelyikük mondatát be tudom fejezni. Ennyire nem lehet unalmas és kiszámítható a politikus. A <tos> Csárlár Szatacsel, a Ejbillére Felszöre. Nem csültjük a umjára csotráfját. Rényvét, polkabúnyirágy, a négy keszébe. Magyar éjbázzon négy, vegyetek jó. Megyugyuk, a barúr, a gyaryszába léteznájtávó.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 kicsi a valószínűsége annak, hogy egyfajtában Magyarországgal törődjek. Valószínűleg, amikor nem a világot nézem, akkor olvasni fogok. Hát inkább, tehát akkor tudja megtenni, ha nem is nézi a meccset, és akkor nem mondul a Nem fog, előzett de, de előzett. nem, hát érti, hát most érti. A, én én, az én az azt is megértem, hogy nem nézi a meccset, mert elege van belőle, tehát ez nem lehányás volt. Kíváncsi voltam, hogy ha látja egyébként a meccset, akkor az bírja-e úgy látni,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 az én jelen a része, vagy a létezésemnek lerakni, fölvenni nem nagy kunst, közben elmegy az élet. Jó és Jó egy sötét Tudna mondani egy pár címet, amit mit fog olvasni? Most például a Krusovszki Dénesnek olvasom a könyvét, és teljesen föl háborodva, mert a Bálint András azt mondta, hogy szörnyű címe van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 Köszönöm szépen. Hát ezen igazán nincs mit. Tehát eddig nem nyújtottam olyan teljesítményt, amiért érdemes lenne köszönni, de nagyon jó esik. Köszönöm szépen. Nagyon. Tehát az egészen hihetetlen volt a tegnapi nagyon messzire jött ember. Az, az valami olyan tökély volt, beleértve a fővendégekkel, a bakáccsal, akinek azért az ember kívánná, hogy vagy térjen vissza az életbe, mert ez a takarítás ott a szimplában szerintem nem neki való.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 061 489 és 06367711612 perccel 418 után. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, csak egy személyes élmény a kettővel telefonáló kérdésére, hogy mennyire lehet távol helyezkedni, vagy ez hogy az az életben. Uh, van körbe hajózni vitorlázni a földet,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 Ez jó válasz, most köszönöm szépen. Mivel foglalkozik, amikor nem hajózik? Polgári hétköznapok. Ez szóval ennél konkrétabb, szóval hogy hívják? Van nevem. Találtam, az életemben nem hibáztam. Én nem öltem még, sohasem ennyi. A meghalok. Az a Csúny a látvány!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 Darvas úr, darvas úr. nem könnyű a kejfejecsi hallgatójának lenni. Nem a jövő, múlik az idő az emberölő. Bennem van remény, hamuvál let. Fölök az élet mint az oroszul, lehet napszolgák, lapszolgálatotó. Szegény Vámos úr is ma hallja utoljára az elsimont, és aztán utána még sopánkodhat egy kicsit, aztán szegény nyárra szintén. Az ezred túl vagyok, mindenem jöhet még, mintha a cég csak az volna, ki jut a fogolba. Kőkorszak ez itt nem a jövő, múlik az idő az ember, ölő, bennem a remény hamú. Élet, rabszolgák, rabszolgák meg, áll... Minden esetre csak a ilyen szimpatikus volt a győzelem pillanatában, most már úgy beszél, mint egy tapasztalt politikus, és a kettő között alig telt el 24 óra. Meg, Lehet, hogyha holnap lennének a választások, már nem is a momentumra szavaznék.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 Minden ez a videó elintézte, hogy most már kancellária sincsen az osztrákoknak. Jó reggelt! Jó reggelt, Horáci. Tehát először is a tegnap este tényleg fantasztikus volt, és nagyon sajnálja mindenki, hogy nem jár ezekre az estékre, mert nagy élmények tényleg ezek a két Úgy telik, el, mintha fél óra lenne. Nagyon fantasztikus volt. Már fél tiszt, és a másik, amit akarok, a Momentum-a kapcsolatban, hogy én is három nélkül hallgattam a és ahogy nyilatkozik, hogy mi vagyunk a harmadik, legnagyobb erő, hát ezt a hideg kutvosa hátamon ezt a nőtől, szóval borzasztó. Borzasztó. Egy dolgot azért nagyon halkan szeretnék mondani, miközben tegnap szembesültem ennek a Zacskó Cseresznyének a borzalmas tartalmával,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 06148909990636771161 Jövő ha kedden, ha minden igaz lesz kedden misor, de kedden már senki nem lesz a műsor hivatalos vendége, hogy szerdán és csütörtökön sem. 061489099 és 0636771161 jó reggelt. Jó reggelt, kívánok ott, Zsolt vagyok! Megismerem a hangját! Köszönöm szépen! Múlt héten...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 de mégis otthon túl vagyok. Fújjon már, mert a szét, én mindig ugyanazt maradok, Néha kevés itt a fény, de mégis otthon túl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 és őszinteség, ami hát mint... Jó reggöt! Jó reggöt, kívánok! Két dolgot szeretek mondani. A Beethoven interjút azt tegnap este megismételték a TV-ben, a 13 TV-ben. A Szanyi pedig csak annyit, hogy a, a Szociknak a hajójára még vagy három vacsmocskát ebből a nyilatkozatával hozzátett, hogy elsőjedjenek. Mármint ugye az új helyi. Nem, nem, a Szanyi úr, Szanyi úr rakotta a szociknak a hajójára három vasmacskát, de az egész párt elsőjegyen. De mikor? Hát ebből a nyilatkozatával, hogy most majd összeül a szoci tanács, és megválasztják azt, aki megy majd. Fölrúgat egy szabályt. Nem, nem, kiderült, hogy nem, ezt látja megint, hát ugye az a baj tudja, hogy...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 Ez a nincs mit tipikus esete. Amíg nem telefonálok, addig befuthat telefon. Semmit az ég a világen nem... ...dobok el magamtól, ami hallgatótól jön. De már csak másodpercek vannak hátra. és nem veszi föl senki.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 éveket talán akkor ismerkedtem meg vele. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Remek történeteket hallottam tegnap... Hello! Figyelj. Remek történeteket hallottam tegnap este. A, az én történetem, ugye tolnam egy évvel röpültem ide Budapeste is. A portásom minden alkalommal beszakott számolni, hogy ő kire szavazott, és mindig balozarra szavazott. Na most ez a Figyelj, figyelj, csak nem mondom mindig e, azt, hogy soha A lényeg, a telefon, és azért az volt meg. A történet lényege, hogy ő nyugdíjas volt, és gyakorlatilag mindig baloldan a És most az történt, hogy tegnap előtt a törgyű volt, és hát közül tegy a Finesse szavazat. És mondom neki, György hát, hát miért tetted? Miért tetted? Azt mondja, hogy hát ó, kitesz a, a, a -e szavazott, és kérdezem, hogy miért? Hát tudod, kaptunk képen is első behatalmást. Jó, mondom, rendben van, Gyuri, de azt értsd meg. Ebben igazad. Csak ne felejtsd, hogy tudod, hogy ki te domakitni a rotta a nyugdíját. Biztos volt ilyen szituáció. Hú, azt mondja, hogy erre nem is gondoltam. volt. De, a... de, de, de nem, az nem de van. azt gondolja, hogy tegnap.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 Hát igen, én is éreztem, és ezért és mondom, ilyen adalékok vannak a tegnapesti történethez. De hát ez mutatja az esendőségünket. Oké, okay. van. Viszont. Viszont. Egy telefon még belefér. 0614890999 és 35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 Izé szennyes, izé a lavor vízzel közlekedik a gangon, mert, mert egyébként nincs minden nap izé bemutató. Hogy milyen a másnapja egy ilyen vasárnapnak? De... Szerintem most a igat értékevések következik, tehát azért nekünk is van mind gondolkodnunk. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy eredmény volt a vasárnapi vitatotatlan lehet, 5 évvel az öt évvel ezelőttihez képest mi sértett tegnap a parlamentben az ellenzéki megszólókat, volt, aki már tényleg majdnem úgy beszélt, mintha mi ezt tettük volna el a választást. Tulajdonképpen azt kell látni, hogy a, a, a, az öt évvel ezelőtti Európa parlamenti választáshoz képest erősödtünk, nem keresett, és a tavalyi osztrízi választási pozíciókat is megőriztük. Tehát, hogyha ez most osztrízi parlamenti választás lett volna, akkor jó esélye, megint két szabadunk lenne. Ez e, szerintem nagyon fontos uh, tapasztalat, de ugyanakkor a belpolitikában az ellenzék is a ilyen mértékű rendezése, az nyilvánvalóan egy okos, uh, nyugodt, higgadt mér, mérlegelést kíván, mert azért az önkormányzati választásokra való fölkészülésben uh, igencsak fontos lehet. Az egy másik kérdés, hogy ebből milyen marakodás lesz az ellenzéki oldalon, akár egy-egy pártom belül, mert arra kíváncsian várok, hogy mondjuk. Uh -huh. Hogyan fogják eldönteni, hogy Szanyi vagy új helyi, menjünk kívül összebe az egy helyre, ami, ami szerintem őket is nagyon meglepte, hogy csak egy helyük van. Ebből biztos marakodás lőtt, tehát az előzéki pártok között is már majd elolvastam az so, újságban, hogy a ugye Momentum az szerint az áprilisi megállapodást tervezethez képest, sokkal több helyet akar magának a fővárosi közös listán mint ami idő áprilisban volt szó, tehát azért az, hogy a DK 20%-ot hozott az Budapesten, a az Momentum majdnem 18-at, az MSP párbeszéd együtt nem mondott, csak 6%-ot, és hogy a Jobbik meg az NMP gyakorlatilag eltűntek a fővárosról, hát ez nyilvánban egy egészen, hogy a helyzetet jelent. És a, ami a nemzetközi vonatkozásokat illeti?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 hogy az, az nem lesz sikeres. Tehát elképzelhető, hogy a néppárt nem akkor lesz, mint amekkorának most gondoljuk, vagy kisebb lesz. Lehet, hogy más fog kinézni. Lehet, hogy új pártok is bejöhetnek a néppártba, de az is lehet, hogy bizonyos pártok kimennek a néppártba. Én, én nem akarok előre és nem akarok jósolni. Hát, Vannak dolgok, amiket lehet látni egyébként. Én azért néztem nagyon-nagyon figyeltem a német választási eredményeket,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 a Merkeléket és a, a, az SPÖ-t nem, nem, nem igazán értékelték. Tehát a CSU-CDU CSU pártszövetség és az SPÖ e, nagy azt, e, azt nagyon is megbüntették a választók. De közben az látszik, hogy ezek a szavazatok nem mentek át az art re tehát az általános a fődászlánra, hanem, hanem a zöldekhez vándoroltak. Tehát a politikailag aktív uh, német választópolgárok uh, azok, azok uh, nem gondolták azt, hogy az ard ki kéne erősíteni. De hát ugye nagyon sok na, nagyon nagy az inaktivitás ott is, És nagyobb, mint nálunk. Most azért azt látszik, hogy nálunk kifejezetten nagy a politikai aktivitás, hát az egy évvel parlamenti választás az óriási nagy vészérlet hozott, az európai parlamenti választások történetében, és a magyar történetében, és magyarországi történetében ez az új idei év is eredményt utott. Szerintem sok kérdés van így nemzetközi dimenzióban. Én egyáltalán nem gondolnám azt, hogy, hogy, hogy ne lenne ebben az egészben mozgásterünk 13 fővel, mert nem csak azt kérdezi, hogy nekünk van 13 főnk, hanem nézzük el, hogy a, a lehetséges természetes szövetségeseink és ott vannak RMDS két fővel, a csehektől a babeség hat a PISZ mennyire 24-en, ha jól emlékszem. Tehát, hogy miközben egyébként a PISZ nem megyünk egy pár szövetségben van a nem a néppártnak a tagjai. Ez egy, ez egy nagyon bonyolult dolog még, ami most alakulni fog az elkövetkezendő időszakban. És uh, szerintem a VPN-es nem lesz olyan könnyű dolga, mint a azt gondolja. És hogyha azt nézzük, hogy a Uh, gyakorlatilag a Weber kb. 60 egész Németországot az elmúlt másfél állatban, és hogy ehhez képest a CSU CDU már nem is nem lehet a karabodassága, mint vissza. Hát ez, ez nem túl nézhető nem a, a weber nézve. De, de a legszebb, azt nem tudom, figyelted hogy Angliában kikaptál Igen. a szavazatot, a Brexit párt. Tehát azért ez ez a, ez a, a legszebben ellentmondás mondás szerintem, hogy, hogy egy olyan párt, ami gyakorlatilag a, a kivépést tűzte az ászlajára, és a, amely tervei és szándékai szerint most nem is kell volna venni a szavazáson, hiszen már le kell volna, hogy záruljon a kirépése a Nagy-Britániának az európai zúgó. Na most ez a párt nyeri meg a, a, az európai Nös parlamenti választást Nagy-Britániában. Tehát ez, ez szép. fog fogtálni a nyár? Nekem. Neked? Mikor a kezdődik? Július 12-ig, és minden igaz, július közepéig van parlament. Tehát nem értében, lesz, ezt alkalom nyaralni, meg biztos, hogy el fog menni Erdélyben, minden nyáron elmélek nagyobb kirándulásra összekötett Ustán fürdővel, tehát meglátjuk, hát meg dolgozunk, dolgozunk, úgyhogy be kéne fejeznem egy könyvet, amin, amin dolgozom. Augustusban már szinte születelünk, úgyhogy ez, ez, ez, Én azt tervezem, hát ugye egyrésztről ugye én most gyakorlatilag három hónapot kifogok hajni tévében, rádióban, és szeptemberben térek vissza, hozzátéve egy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Ö, azért megéltem én azt, hogy Orosz Józsi, miközben én távol voltam, hogyan gondolta megszüntetni az reggeli reggeli rádióműsoromat a Budapest rádióban, mert ő úgy gondolta, hogy én elfáradtam, vagy hogy nekem is ezek a terveim. Csak aztán kiderült, hogy mégsem ilyen tervekkel rendelkezem, de most bátor szovjet főtitkár vagyok, képes vagyok elmenni szabadságra, és abban bizony, hogy nem üss senki a székembe. De most olyasmiről beszélek, ami azért ilyen mértékben nem foglalkoztak, csak visszemlékszem a múltra.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 Hát reménykeltőek, de, de közben, ha a, a, a matematika lenne a politika, amiközben az nem matematika, tisztában vagyok vele, akkor a matematikai része azért a tízes skálán a tízes nyugalmat nem teszi lehetővé. Ez lehetséges, de hát ugye, ahogy te magad is mondtad, a politika nem csak matematika, tehát hogy jó, most Csőt, az ember abból indul az... ki, most megnéztem tegnap itt a Székesfehérvállalat, 49 egész valamennyit kap kapott a Fidesz-et, majdnem ötvenet. matematikailag lehetséges az, ezek szerint, hogyha az összes ellenzéki párt összefog, és egyelőttet indít Csápakovics-anglás állam, akkor, akkor legyőzi Csápakovics-anglást, és paraszon száll el. De, de az a helyzet közben, hogy a, a valóságban, és részben ez is matematika, a Fidesz polgármestere, Csápakovics-anglás, jóval népszerűbb a városban, mint a Fidesz. az nagyon kicsi az esély annak, hogy csapakúcsánat hogy egy Egyesültelenszék. Egy az a kérdés, hogy a mögött előtt testületben áll, de. de beválni. Problémát... Hát né nézzük ezt a székes fejvált. Nem mondhatod, hogy felkészületlen vagyok. Azt nem fogom megmondani neked, hogy honnan vagyok ilyen felkészült. Azon meglepődnél, de nem mondom meg. Ugye 49 83 szerzett a Fidesz, 1767 et a DK, 12-12-t a Momentum, 4,97-et a Jobbik, 6,61-et az MSP 2,91-et pedig a mi hazánk. Hát, és a Jobbik mennyit mondtál? A Jobbikra azt mondtam, hogy 4-90. nem, az, az, az sopron. Hát Várjál, e, e, azt mondja, hogy 497 jó, a Székesfehérváron megyei jogúváros. Ugye, a Székesfehérváron azért a választások üdvöznek, az önkomendeti választások egy egyszer szavazó aztán a körzetetben képviselőjelőtre, aztán szavazó listára. És ugye, a, ezeknek a, a polgármester az nem aki tápja. a akinek képviselőt kapja. Körzeti képviselős nem képviselős, akinek képviselőt Itt is van egy, egy szavazat képviselős, tehát a lényeg az, hogy, hogy hogy uh, egyáltalán nem biztos az, hogy, hogy a közvetekben, kö és, és itt a közvetekben is nagyon fontos, ki a jelölt, mennyire ismerik, mennyire szeretik, mennyire becsülik meg. Uh, és, és, és itt sem feltétlenül az a legszebb szempont, hogy, hogy milyen pár színeiben így, uh, már egy területülésen is uh, nagyon, nagyon uh, komolyan kérdőnyös a személyes ismertség vagy más a jelöltről azt nagyjából látszik. Mondjuk, hogyha mostanában a választás, hogy milyen szavoltak jön ki, erre hát, azt tudom nekem mondani, hogy, hogy matematikailag lehetséges is, hogy, hogy, hogy mondjuk, ne legyen a Fidesz többség beszél, közgyűlésben. Nagyon kicsi ennek az esélye, egyébként, a mai adatok alapján akkor is, hogy ugyan tudna, ugyan tudna működni a város, hogy gondold el, tehát, hogy mi mindenbe kéne Azt tudom neked mondani, hogy minden, amit mondasz igaz egészen addig, amíg uh, a választók bölcsessége vagy bölcsességtelensége rész aláhúzandó okán egyszer csak nem fog megbillenni a Fidesz népszerűsége és számos olyan Dob. problémával fog szembenézni, nem pillanatok alatt, de idővel, mint amilyen problémával ma szembenéz, néz az MSP. Mondanám, hogy nem kívánom neked, de ez nem, nem kívánságmásor. Erről akkor beszéljünk minden esetre. A vasárnapi választás, Egy olyan és, emberrel és beszélsz, és ez, és aki egy... ilyet nem mondott. Tehát nem, ezt hát, nem, hát, is nem, nem, nem, nem, nem mondta, nem politikusok mondták erre, ezeket politikusok. A, gyakorlatilag, hogyha ők azzal vádolna bennünket, hogy csak a képítés Ennyi idő, az kevés hozzá, aztán, hogy mire jönnek rá, mire nem, hetek vagy húgyakok hát, alatt. Tehát legalább a, a parlamentben napi rendelőtti főszavásokra adott válaszó. fogok tudni válaszolni, köstekített arra, hogy nem is láttam. Hát, nem De én most az, egy igaz. kicsit hátré fogok lépni, és messzebbről fogom nézni annyi, ezt az egészet. Annyi ezt, más helyetlen. dologos, foglalkozni, én például Egerben vagyok, a Music Hungary konferencián, tegnap este még a parlamentről, és után késő esti érkeztem, és volt egy beszélgetésünk, a Stumfangrás vezette a, a kultúr, kultúrpolitikának a zenei érintő kérdéseiről, a, a más program Szerző jogvédőknek a pénzéről és a többi. tehát nagyon izgalmas dolog, és arról beszélgettünk, hogy, hogy mi kellene ahhoz, hogy legyen magyar világsztár, és sok-sok-sok és, és mindent. Tehát itt azért mondom, hogy itt, itt a kultúrában mindig-mindig annyi jó kis téma van, amiről lehet beszélgetni, de hát a politika mindent ural mindent. Igen, most elgondolkodtam a stumv személyén, de most erről nem fogok részletesen beszélni. Ere is politizáltam Ezt ere is. <gül> érdekes volt. Így. Szerezd be azokat az ízéket, amiket fel akarsz szerelni az ízére, a kerítésre, hogy, meg, meg, hogy onnantól kezdete is megismerjed, hogy melyik a kaukázusi kecskében a fiú és a lány. Az nem minden Mindez, kamerun, kefír, mindegy. Kamerunik. Kamerun, kamerun, kamerun, kam, <gül> Látom, megragadta ez a részlet. Én nem láttam a filmet, jó lett? én nézd meg. Jó. Aztán döntsünk Majd. kettőnkről, hogy valamikor összefutunk el, amikor éppen te is, és én is ugyanazon. Mikor utazol el? Én egyfolytában távol vagyok, de attól még valamilyen módon össze lehet futni. Jövő egy csütörtökig még vagyok. Jó. Csukom. Köszönöm a viszont. Viszont Ásúba Lászlót hallottak. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlem, Berényi Attila vagyok. Egyre több magyar magát hosszú tábra. A kölcsönt leginkább három hitel célra költik a háztartások, lakárcélra, célra, gépjárművásárlásra és hitelkiváltásra. Az MNB friss pénzügyi stabilitási jelentése szerint az újonnan felvett személyi kölcsönök futamideje egyre nő, egyre nagyobb azok aránya, akik hét évnél hosszabb futamidővel verik magukat ilyen tartozásba. Tavaly már a személyi kölcsönt felvevők 30%-a tartozott ebbe a kategóriába. Szerint szemben a négy évvel ezelőtti 15 százalékkal. Eközben egyre kisebb azok aránya, akik egyéves vagy annál is rövidebb futamidővel nyúlnak e típushoz. 15 rab meghalt, amikor vasárnap zavargás tört ki a közép braziliai Manaus város egyik börtönében írja a Globo helyi hírtelevízió lapján az MTI. Az Amazonas állam székhelyén lévő fegyintézetben délben a rablátogatások látogatások idején történt az incidens. A börtön tisztségviselőinek sikerült helyreállítani a rendet. Senki sem kísérelt megszökést. Egyelőre felfüggesztették a rablátogatásokat. látogatásokat. Két évvel ezelőtt 2017 januárjában ugyanitt lázadás tört ki, amelyben 56 rab meghalt, mint egy 135 pedig megszökött, akkor csupán 17 óra alatt sikerült helyreállítani a rendet. Öt elpusztult bálnát találtak Szicília térségében a napokban. Szakemberek közölték, hogy még vizsgálják az állatok halálának okát. Az állatorvosok megvizsgáltak már három tetemet, kettő emésztőrendszerében műanyagot találtak. Márciusban Szardénia szigetén 22 kg műanyag hulladékot találtak, egy partra vetődött és elpusztult nagy ámbrás gyomrában. A Vemhes tengeri emlősben egy 2,4 méteres magzatot is találtak. A nagy, más néven óriás kihaló félben van a földközi tengerben. 061 és hat kormány augusztus elsőjén államosítaná a magyar tudományt. Annyira közel kerültem ez az egész eszébe, bár önkéntelenül hátra akar lépni, mert ilyen közelről minden olyan torsz. Nulla és nulla Bármivel kapcsolatban. A állnak az út mentén, a gazdagságuk a türelem. Ves egy pillantás feléjük, ők sem mások, mint te meg én. amit keresek, az a szerelem, de megtalálniuk nincs túl sok remény. Talán ártatlanok mint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 Semmilyen fix program, nincs könnyen lehetséges, hogy akkor a hosszú zenei verzióval kezdek, Én magam csak 4-1-8 után jövök be. Azért kezd elegem lenni ebből a hajnali kedésből is. Hova futsz, állj meg néz, egyetlen felcsel néz körül. Ne hovarj, állj meg és néz, szeretett kóldusait, ne félj! és meg hát ennek az egész nagyon messzire jött embernek azért is van jelentősége, mert ugye azért több mint tíz éve gondoljanak bele és nem tíz éve, nem tizenhárom vagy tizennégy éve egyedül dolgozom közegtelenül a szónak abban az értelmében hogy nincs asszisztencia, nincs csapat, nincsenek riporterek bemegyek egyedül, kimegyek egyedül az egészet egyedül csinálom és maga a közösségi élmény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 a témapi este egészen döbbenetes hatást gyakorolt rá. milyen témában telefonálhatnak, tehát nem kell, hogy befolyásolja Önöket a téma ismeretel. Honnan tudjam, hogy mi foglalkoztatja Önöket ma a 2019. május 28-án, kedden, 1 perccel 4-9 előtt. Hozzátéve, hogy megmondom Önöknek őszintén, hogy azért van bennem valami nagyon furcsa szomorúság is a tekintetben, hogy már a másodszor megtehetem azt, hogy megteszem, hogy elmenjek,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 Anyám, üdvözlettel! Ki? Hagyja már békén! Hagyja már engem békén! Hagyja engem békén! Hagyja engem békén! Érte, elfogyott a mondandó.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 És vissza ne nézz, a város 45. lett a Cibila Köszönöm a nézőknek a figyelmet. 8 óra 23 perc van 06148 909999 és 0636771161. Hirtel eltűntek, de hogy előjöttek korábban ennek se tulajdonítenék nagyobb jelentőségét a kelleténél. Jó reggert! Jó reggert! Szia, Igen, itt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 az biztos, hogy nem én fogom visszanyesni a szárnyát, az biztos, hogy nem fogom kalitkába rakni, azt uti. Több ezer barát a nézőtéren, ezzel a dallal szeretném köszönteni őket, ez a régi dallal, amely összetett bennünket. Andélegzem, és ha éhes vagyok és fáradt, Magam fajta többet mit kívánhat? Télelem a színpadon. Ülök a közelben, egy padon. Úgy parancsolok magamnak. Még majd. Jó leget! Jó reggat. nem volt. Nem tudtam, egy hallgatott a várjuk, nem tudom volt erről a szó, de a tegnap az elfélem az DK-sokat, a dk -sokat azt mondták, hogy nem kívánnak bele nyúlni a tárgyalásokban az önkormányzati választásokon. Én, ugyanez, én, jó... én ugyanezt mondtam, az eleve azt mondtam, hogy mit csinál a Momentum. Ja, elnézést, elnézést. Annyi baj. Végülis nem figyelni bármikor lett. Én most elindítottam volna az egyes trekket, de az nem áll be. Pelt. És volna itt ez a labu, amiben kezdeni akar. Szontalan nagy, buta este, kicsit együtt, de nagy magánban Csak azt a mági, most egy szót kereste, ami elmondja jól, hogy Milyen lágyan száll a szemékre, a jó kis fátyok, Védd a bajtó, védi a szemed, véd a világ, a látványjától ajtó ajtól, engedi be a teretek imértér Mert az églás dolgok, jönnek felét, Mondhatjuk, hogy csak az boldog, kinek elvéle fájtyó óvja a szemét valaki küldött egy e-mailt arról, hogy mennyi az, az uniós képviselők fizetése, innen is meg lehet közelíteni, de ez nem az én világom, úgyhogy ha nem beszél rossz néven, én ezt most kitörlöm. Tehát kistírű, lényegtelen, olyan magyar törölve. Az a mágikus, hogy sok millió már sok millióból áll már a Még többlet állnak álmok, e rengeteg, ha maradna száz, az is túl sok, és számtalan álmok. szó is, 80, 60 is sok, mint számtalan nap, 50, 50, 60, 60, 60, 60, Remélem, hogy ma is így lesz, hiszen minden torokra szükség lesz. Mielőtt 06148 es 099 egy egy hat egy maga a címe a HVG-nek, amelyről a momentumról írnak, hírnak, szerintem zseniális ez a kialudta a szerénységét a Momentum, és lássuk be, azért a Momentum erre tényleg hajlamos. Hát majd elvesszük tőlük, amit adtunk nekik.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 ha véletlenül megtalállak Téged, nézlek, és én már semmit nem értek, hogy búcsúzol, miért mondtad nekem. Mielőtt végleg elmegyek. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy a róla, Telnek az évek, és nem felejtünk! Ez nagyon jó! Mét szüke egy rádi! Üdvözlöm, itt most álltam meg a ceu a épületével szemmel, és úgy nézem, hogy a másodikról dobálják ki a Szőnyek-Pazlókat, ez Magyarország. Igen. Köszönöm. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Itt pont a ház végét idézte, hogy Momentum, és ugye ott a, a, a rögtön alatta van, hogy ilyen, hogy köszönjük. Az alá nevzőt érdelem lesz értéképviselő apg a wwwapmvconhu konpont galán, éppen azt olvasom. És? Csak ennyi, csak ez, csak ez ilyen megjegyzés volt az a. Köszönöm szépen! A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 megfontolásból, hogy majd ő lesz a oldal vezető eleje a néppárt helyett. Na most ez azt jelenti, hogy három jobb oldali párt van, ezek együttesen elég jó eredményt értek el, de külön-külön nem, viszont együttesen összefoghatnak, tehát például az, az a helyzet áll elő, Andalúziában már ezt elővezették, hogy, hogy közösen kormányoznak, hát a box kicsit ilyen csendes társként kívülről, de most például Madridban úgy néz ki, hogy nem, nekik hármoknak többségük van, no, ha a, végül is a podemos vagy, a, vagy az ahhoz köthető baloldalhoz tartozó hölgy lett az első, de, de hát nem tud nem tud egy mandátum íjjára, nem tud. De most, ö, ha kivonjuk ezeket terem. az embereket Spanyolországból, amit végül is meg lehet tenni, akkor maga Spanyolország, ha a kérdés érthető, hogy van? Tehát ma a 2019. május 2029. vagy 28-án hogyan van Spanyolország?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 a másik pedig itt van ez a kucsdemon, aki ráadásul még börtönbe se ült. Tehát nem elég, hogy, hogy, hogy is mondjam, csak rossz politikus volt, rosszul politizált, hanem hát még meg is fut a modot. És ennek ellenére elképesztő népszerűséget tud szerezni, mert, mert ez a nacionalizmus lényege, hogy, hogy mitoszokba ilyen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 a forma változik, de hát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 Nem szóltam. Figyelj. Ja, <gül> nem, mert most valami, valaki más beleszól. Valami belső hang, vagy az nem én vagyok. Igen. Ja, nem, le is hogy Én hangzom, egy, egy kukkat nem szóltam, én csupa fül vagyok, igen? Igen. Na mindegy, utána odamentem, a, utána mondtam, hogy jó napot piránok, én vagyok a klubádó tudósítója, szeretném, hogyha tájékoztatna arról, hogy hányan vannak a listán. Hát, hogy hányan fognak szavazni, igen. és esetleg hányan szavaztak már.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 ez, ez tényleg annyira, és láthatóan zavarban is volt, de ki volt adda a parancsba, két. Aztán oda jött hozzá, ott egy úr, nem tudom, ki volt az is, akkor segíthettek, és akkor elmondtam neki, és akkor mondta, hogy nincs listám, és akkor hogy ott van, <gül> és akkor csak vonogatta a vállát. Szóval ezek, ezek ö, olyan, olyan, olyan abszurd dolgok, de, de mutatnak egyfajta,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 Nyilván egy kicsit előjön az az elem, amit te is mondasz, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ezt, ezt most már csinálta eleget, de... Mit, mit én úgy érzem, egyébként hogy egyébként Spanyolországon? Tehát milyen forrásokból dolgozta Ne, hát, a, a, hát ilyenkor a tévét nézje az ember, mert látettem a számítógépemre és ott néztem, mert hát tudni, hogy ott rögtön ott ott látod a grafikát, uh -huh. tehát...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 Na, elég nagy. Elég, ez a spanyolok? Elég jó, hát jó, azért, azért volt nagyon nagy a részvétel, mert, össze, mert egyrészt uh, helyhatósági választással összekötötték, uh -huh. és összekötötték néhány helyen, 12 tartományban a tartományi választással. Tehát De pénzügyi eh, okai vannak helyen, elsősorban, tehát ez ugye egyszerű? Nem, szerintem, lehet, lehet. Egyébként azt kell mondjam, hogy, hogy a spanyolokat az EU választás kevésbé érdekeltek.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 a nem jóját. ez ezt tényleg átvett a jó oldal. Mit lát ebből egy spanyol, egy, egy madridi? Mennyiben lesz más Madrid? Hát nézd, vannak, mondok egy példát, Madridnak a, a, a város központjában az autókat nem engedik be. Csak hasonló megoldás van, mint, mint Londonban, csak nem ott kell fizetnie hanem bizonyos, bizonyos rendszámtávlákkal lehet csak bemenni. Na most én nem tudom, lehet, hogy visszacsinálják. A, a jobb oldalnak inkább itt inkább ilyen kulturális, hogy is mondjam, igen, kulturális, de most a kultúra alatt nem, nem egyszerűen a, a magas művészeteket értem, hanem a hétköznapok kultúráját. Abba, abba van más elképzelése, mint, mint a barózat. Nem tudnilik ez a madridi vezetés most érdekes módon nem szocialista volt, nem szocialista volt, és hanem egy hát magát több Madridnak nevező ö, alakulat, amelynek a élén egy, egy eléggé idős föld állt. Aki egyébként most is a legtöbb szavazatot kapta. És ezzel ebből a Podemosból nőtt ki, de a Podemos bel visszállja a ezek a valamikor indignádomos, tehát felháboroltak, akikor tüntettek, meg táboroztak az utcán hetekig abból kinőtt mozgalom, egy baloldali mozgalom, amely nagyon megerősödött van de most úgy látszik már túl van a zenítjén, és megy lefelé. E, valószínűleg a, a maridjakon igazából ezt nem érzik. Tehát, mint minden normális országban, ezt kell mondjam, minden normális országban a, a Pártváltás az nem jelent a egyes ember életében olyan akkora változást, mint, mint sajnos a mi régiónkban. Tehát azért az életnek van egy, egyfajta polgári alapja, egyfajta, a, a, az, intézményeknek vannak, az intézményeknek vannak, hogy is mondjam csak, önmozgásaik. Ismerem nagyjából a spanyol diplomát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 Megmutattam a, azt, a, ö, azt az összeállítást, amit a vidéki lapok választás előtti számáról készül. Biztos láthat te is, ahol ugye tudom, 17, vagy nem tudom, hány újság ugyanaz. Most azt kell mondjam, hogy nézték, és politikai hálásponttól függetlenül egyszer elkerekedett szemmel nézték, hogy hát ilyen nincs. Most nem, nem is azért, mert nyilván értető, persze minden, minden,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 Én, én, én el számom, hogy ez a szomorú. Most nem, tényleg nem, nem annyira a, a választási eredmények, meg, meg, hanem, hanem hogy, hogy ilyenek lettünk, hogy, hogy Magyarországon. És ez, ez egy kicsit hajaz arra, amivel kezdtem, hogy, hogy hogyan beszél egy, egy magyar választási képviselő, vagy hogyan nem mer beszélni. milyen utasításokat a központ nagykával. Hát nagyon szépen köszönöm a helyzetbeszámolót, vagy a helyzetértékelés, vagy a nem tudom micsodát. Előbb-utóbb szerintem személyesen találkozunk rádióban sokával, amikor szeptemberben. No csak Hát én... szabadságot sabadságot igen, igen, én a jövő héttől nem vagyok. Mm. Így döntöttem. Csokolom. Jó, hát... Te mikor leszel erre felé. Te mikor leszel errefelé?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 nulla hat egy négy és 0 a egy hat egy. lehet kívánatok, az szeretnék hozzáférni az előzőköt, és esetleg egyszer engem megválasztanák miniszterelnöknek, én nem érkám hit, nem hittem külügyminiszterben. Nagyon tetszik a stílusa. Ugye úgy egy van az egész. Leutánzott felnőtt néz a tükörből rám A reggeri hírek a rádióból az agyaj Lesz, egy öt percünk van lesz 9 óra. Hiszem, Holnap nem lesz élő lebonyolításuk, egy Azzal a legközelebb, hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor csütörtökön találkozhatnak, mai pénteken, a jövő kedden, szerdán és csütörtökön, ha minden igaz, és aztán kereshetnek más műsort, ami mérgevédhetnek. Pénteken még beülök a stúdióba, és elkészül egy civilapályán, és azzal is legközelebb szeptembertől találkozhatnak. Megtanultak orbitani a, pénzért, mi, mi, a és apró pénzért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 Ha nem telefonálnak, elköszönök, ha telefonálnak, maradok, döntsékel. Derül az idő. Legalábbis itt a Szregova utcában egyre több a szabad kékég. 0148999 és 0367. A nem telefonálnak, elindítom a záró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 061489099 és 06367 Ha a telefonálások olyan számban érkeznek, akkor nem kell, hogy a Last Train Home ma befejeződjön a mai műsor, amennyiben nem hívnak, akkor ez itt a vége. Csütörtök 49 Lázár János 8, 418 8 óra György Benedek, fél kilenc Vintermontel 9 óra Ugi Attila, Péntek, 418, Filippo fél 8,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 Döröpont, a többi most önökön múlik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úr! Én is nagyon jól éreztem magam a tegnap estén. És most nyáron, hogyha nem lesz kellemes eljántja, akkor nem ébredek föl reggel 7 akkor hanem jó cigát alá baltam és nem, nem kell korepetálásra se, korepetálom se kell, mert ugye nyárban most egy hetedikes, meg egy ötödikes korepetálok matek, angol, meg, meg más dolgokat is, amiket nem tudnak és akkor nagyon sokat olvasok, most például a Paganini életét olvasom, hogy jó, jó sokat fogok pihenni a nyáron Köszönöm szépen, mindenről tájékoztatta a hallgatóságot engem, és nagyon jó nyarat kívánok Kettes orszámmal van-e még bárki a folyosom? Thank you. 82 Marczok-Hormincy. Luxitaire! Forgalmi adó, társasági adó, iparűzési adó, fogyasztói. Mennyi kötelez is Minket csak hallgatni Személy. és élvezni kell. Civil Rádió!